פרק ל"א: ויהי באחת עשרה שנה בשלישי, באחד לחודש היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם אמור אל פרעה מלך מצרים ואל המונו, אל מי דמית וגודלך. הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מצל, וכבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. מים גידלוהו, תהום רוממתו. את נהרותיה הולך סביבות מטעה, ואת תעלותיה שילחה אל כל עצי השדה. על כן גבהה קומתו מכל עצי השדה. ותרבנה שרעפותיו, ותארכנה פורותיו ממים רבים בשלחו. בשעפותיו כיננו כל עוף השמיים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים. וייף בגודלו באורך דליותיו, כי היה שורשו אל מים רבים. ארזים לא עממוהו בגן אלוהים, בראשים לא דמו אל שעפותיו, וערמונים לא היו כפורותיו. כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. יפה עשיתיו ברוב דליותיו, ויקנאוהו כל עצי עדן אשר בגן האלוהים. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען אשר גבהת בקומה, וייתן צמרתו אל בין אבותים, ורם לבבו בגובהו, ואתנהו ביד אל גויים, עשו יעשה לו ברשעו דרשתיהו, ויכרתוהו זרים עריצי גויים וייטשוהו. אל ההרים ובכל גאיות נאפלו דליותיו, ותשברנה פורותיו בכל אפיקי הארץ, וירדו מצילו כל עמי הארץ, וייטשוהו. על מפלתו ישכנו כל עוף השמים, ואל פורותיו היו כל חיית השדה. למען אשר לא יגבהו וקומתם כל עצי מים, ולא ייתנו את צמרתם אל בין אבותים, ולא יעמדו אליהם בגובהם כל שותי מים, כי כולם ניתנו למוות אל ארץ תחתית, בתוך בני אדם אל יור דבור. כה <כו> אמר אדוני אלוהים, ביום רדתו שאולה האבלתי, כיסיתי עליו את תהום, ואמנע נהרותיה, ויקלעו מים רבים, ואקדיר עליו לבנון, וכל עצי השדה עליו עולפה. מכל מפלתו הרעשתי גויים, והורידי אותו שאולה את יורדבור, ויינחמו בארץ תחתית כל עצי עדן, מבחר וטוב לבנון, כל שוטה מים. גם הם איתו ירדו שאולה אל חללי חרב, וזרועו ישבו בצילו בתוך גויים. אל מי דמיתה ככה בכבוד ובגודל בעצי עדן? והוא רטע את עשי עדן אל ארץ תחתית, בתוך ערלים תשכב את חללי חרב, הוא פרעה וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.